И към едно съобщение от Европейския съд по правата на човека от 5 септември Съдът постанови решението си по делото Куилова и Бабулкова срещу България и задължи България да създаде правна рамка, която да признае еднополовите връзки. Какво означава това и как се стигна до това решение? Добър ден казвам на двете млади жени, Лилия Бабулкова и Дарина Куилова. Здравейте. Добър ден. Те са в брак повече от 14 години, който обаче не се признава от българската държава, въпреки валидността му на територията на Европейския съюз. Добър ден и на тяхната адвокатка Деница Любанова. Здравейте. Председател на ЛГБТ и Организацията Действие. Ами, как да започнем? Какво всъщност казва Европейския съд по правата на човека на българската държава, адвокат Любанова? Това, което Европейският съд по правата на човека казва, значи, е, първо искам да кажа, че това е решение е абсолютно очаквано, защото Европейският съд по правата на човека има дългодишна практика в тази посока, и а, той казва: а, в случай на брак, законно сключен брак в чужбина, държавата, членка на съвета на Европа, каквато е България в случая, е ратифицирала Европейската конвенция по правата на човека. А, и а, Има позитивно задължение да така най-общо да кажем, да уважава правото на личен и семейен живот. В случая България, не признавайки брака на Лили Дар, изключен във Великобритания през 2016 година, е прекрачила а, пределите си на преценка и е нарушила член 8, което е правото на личен и семейен живот по Европейската конвенция по правата на човек. Какво следва от тук нататък, за да преустанови нарушението, т.е. за да се спре това нарушение, тъй като нямаме правна рамка, която да позволи признаването на брака и на правните му последици. А, това, което трябва българската държава да направи, е да създаде тази правна рамка, за да може да регулира техните отношения, за да могат те да се ползват от, от данъчно осигурителни ако искате, от наследствени права, от семейните, от семейните права, гарантирани от семейния кодекс. Като ние смятаме, че най- бързата и лесна и лесно смилаема за, за нали, цялата ни общественост към момента а, възможност за промяна на, нали, за пространяване на това нарушение е промяна в семейния койк с въвеждане на а, регистрирани партньорства или регистрирани семейни партньорства като подчертавам, че от тези регистрирани партньорства биха се ползвали всички български граждани, тъй като според данни на Националния статистически институт, над 60% от българското население живее без враг. Аз точно това ще питам и ще ми се иска да изясним наистина какво е важно и защо е толкова ключов въпроса. Но сега, има един журналистически жаргон, а, който често с приятели и колеги използваме с а, самоирония, а именно въпросът как се чувствате. Нали? Всички сме го чували този въпрос, задаван от репортери, но сега мисля, че е съвсем на място. А, много ми се иска да попитам Дарина и Лилия как се чувствате след това решение. Чувстваме се оптимистично. Не можем да кажем, че сме в безкрайна элфория, защото това е много-много важна стъпка, но не е последната стъпка, както и адвокат Любенова обясни. Но да, за нас беше важно да, да бъде разпозната ситуацията каквато е България, че за съжаление не се ползваме със същите права като семейните двойки. От тук нататък наистина е задача на българските законодатели да вземат това решение и да го претворят в някаква правна рамка. И да, на по-човешки язик казано да речем, просто наистина надяваме се, че наближава момента, в който в България да се почувстваме като равни граждани. Така както се чувствате в други страни от Европейския съюз, защото да. там, там разпознават а, вашето партньорство, вашия брак. А, сега, ние помним, че вие бяхте лица на последния София Прайд. Мисля, че Билборд с посланието на вашето семейство, пак ще кажа, неразпознаваемо за българската държава, също пострада от а, атаките, осъществени от крайно националистически, вероятно неонацистски подбуди а, или най-малкото видима омраза и, и, спрямо, а, спрямо вашето послание. Много ми се иска да припомним вашата история и какво на практика ви е отказано като право, което имат другите в България, защото съм сигурна, че някои от слушателите си задават ето сега в момента този въпрос. Какво ви пречи да живеете, както си решите? Какво като не ви признават за брачни партньори, защото сте от един пол? Много неща има, които а, са ни отказани. Ние за щастие все още не сме сблъскали с а, всички от тях. Но най-елементарните, да кажем, биха, т.е. са в момента, а, чисто имуществените отношения, тъй като а, брашните партньори имат а, обща собственост върху имотите, които притежават, ние притежаваме по 50% от тези имоти. А, това, примерно, би а, довело до някакви проблеми в а, наследяването от децата, които бихме имали. А, тоест, някакви наши деца биха могли да наследят единствено а, нали, половината, половината от това, на което имат право. А, включително половината семейство, на което имат право. Баби, дядовци, братовчеди, лели, чичовци. Нали, както при... Знаете, в големите български родове има такива а, имуществени обърквания, но така или иначе... Добре, а... това, дава, това дава идея, защото аз съм чувала този аргумент, включително от колеги журналисти, които казват, добре де, какво пречи при положение, че ето и адвокат Любанова казва, на 60% от партньорствата са без официализиран граждански брак и между хетеросексуални партньори също, а, какво пречи да се а, правят завещания или пък да се а, прави нотариално споделяне на имущество или нещо такова, адвокат Любанове? Ами, при завещанията все пак има запазена част на, на... Преките, преките наследници, да не забравяме. А, и второто е, че а, нека да не се вкарваме в тези административни и юридически а, неща, а, които могат да продължат с години, с десетилетия. Аз съм виждала м, дела за дълба, които са продължавали 20 години. Няма, няма абсолютно никакъв смисъл ние да влизаме в, в Подобни дела за делба, когато можем да имаме много бързо и лесно решение на а, това двама човека да могат да се наследяват един друг. И всъщност това е, което и Дарина казва. Ам, ам, моите деца, моите биологични деца ще могат да наследят само мен. Няма да могат да наследят моят партньор. Моя партньор няма да има връзка с тези биологични деца. И докато... При а, хетеросексуалните семейства а, има нали съществува способа на на припознаването на детето или на осиновяването, когато те в последствие стават брачни партньори. При хомосексуалните двойки няма тази възможност. Нямате възможността да припознаете детето на партньора си, защото трябва да сте от различен пол. И нямате възможността да осиновите това дете, защото за да го осиновите трябва да имате брак. И тъй като ви в чужбина брак не се признава за валиден българската държава, т.е. вие по, по смисъла на семейния кодекс нямате да право да бълсиновите това дете? Това е много ясен отговор. Този отговор, всъщност, описва кое е урязаното право. На практика, едно дете ще може да унаследи само половината от на практика семейството, защото по смисъла на, това, на този избор, който правят тези две човешки същества, е семейство. Детето ще може да на практика да се възползва от правото си на наследяване само а, в половината от това семейство, нали така? Да, и а, това, което обсъждахме и наскоро, че едно проучване на Лъгбата организация действия от 2018 година посочва над 300 права, които са лишени Лъгбата и хората в България, защото нямат достъп до признаване на връзките им. Това са, това са огромен набор от права, нали? Те включват медицински права, право на съгласие при даряване на тъкани органи, кръв ако искате а, на данношно осигурителните, както казах преди малко. Това са възможностите за взимането на, на кредити на млади семейни двойки а, и, и, и много, много, много други. Сега, какво всъщност би означавало адекватно признаване и защита от закона на отношенията на една такава двойка? Това е всъщност параграф 57 от решението. А, това все пак е нещо, което законодателят трябва да реши. Ние не сме законодателни. Ние имаме а, ние сме готови предложения и сме мислили и сме работили много дълго време върху това нещо, но това, което сме обсъждали и с а, Лили и Дари и с много други двойки в България, че а, първата стъпка за, за гарантиране на правата на ЛГБТ и семействата в България би било, а, формата на защита би била а, семейни партньорства, регистрирани семейни партньорства. Какви какви права ще се съдържат в този институт, какво той ще съдържа, ние не можем да кажем. Ние не сме законодател. Това е работа на, на, на Народното събрание, за да, да, нали, да се съгласи около какви права могат и трябва да се дадат. Ние можем да даваме само предложения. Добре, но при положение, че заради конвенцията срещу домашното насилие имаше произнесена и на Конституционния съд по член... 46, или най-първа от Конституцията, че браката от мъж и жена, тогава няма ли а, всеки един законодател, политическо лице или пък всеки един съд в България да се страхува да признае фактическите обстоятелства на еднополовото партньорство на Лилия Дари, Дария, за да не бъде обвинен в неспазване на Конституцията? Ние имаме и още едно дело срещу България и то за домашно насилие отказ за защита от домашно насилие в случая на а, еднополова двойка. Така че не, това, което... М тук отново ще влеземе в вечния спор на юристите а, дали Европейската конвенция по правата на човека или Конституцията ще имат превес. И аз отново ще кажа, че да, Европейската конвенция по правата на човека е задължителен за българската държава, а който, под който тя се е подписала и е ратифицирала и е приела като част от вътрешното си законодателство. И а, нашите задължения не могат да И Освен това, ние не искаме в случая българската държава да сключи брака между Лили и Дари. Той вече е сключен. Ни, да, ни... всъщност това е това е важен елемент. Тоест, а, според вас. Би трябвало да се говори просто за признаване на фактически обстоятелства и за регистриран техен брак на територията Именно. на Европейския съюз, в страна, която отгоре на всичкото е член на Европейския съюз. Вече не е, но <съква> Великобритания е държавата. Вече не е, но. Но, но ние сме член влечения, на Европейския да. съюз, нали да. така? А, и от гледна точка на това членство и в съвета на Европа и на Европейския съюз е важно как се отнасяме към. Европейската конвенция. Да. Тоест, пазваме ли? сега, а, Ако обаче се окаже, че Конституцията ни противоречи на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, а това всъщност е правото на зачитане на личния и семейния живот, тогава какво? Това е много голяма въпросителна. Защото ако, а, ако виждаме конфронтация между Европейската конвенция и Конституцията, какво се случва? Аз не мисля, че този въпрос можем да го е, избистрим в следващите няколко минути, но е, има много, е, има страшно много литература по въпроса е, и това, което засегнах и преди малко. Дали е, международните договори, по които държавата е, е страна или Конституцията е, са да имат превес. А, със сигурност а, имаме задължения и а, тези задължения трябва да бъдат спазени. Сега, какво ще стане, ако въпреки решението на Европейския съд по правата на човека от 5 септември нищо не се промени тук, защото една препоръка за управене на правна рамка на такъв граждански, на човешки язик, не на юридически язик, ние знаем. А, и Дарина, и Лилия знаят какво означава това. Говори се за законодателни промени в какво ли не, а това е една от най-чувствителните теми. Можете ли да удържите този оптимизъм, с който започнахте? Не мисля, че имаме избор, освен да удържим оптимизма. Искам и се да, да вметна нещо, въпреки, че съм абсолютно съгласна по въпроса за приоритета на международните ни задължения, че това решение по никакъв начин не влиза в конфликт с Конституцията. Така че това не може да бъде в момента оправдание или обяснение за забавяне на вземане на някакво решение, защото е посочено, че България има свободата да прецени какво представлява брак. И ако тя наистина държи брака да е между мъж и жена, има право да го запази по този начин. А, така че... Една промяна би била свързана тази с семейния кодекс. И и няма... Признаване на регистрирани партньорства в други европейски страни, защото на всеки може да му се случи да сключи брак всъщност, независимо какъв е отсрещният партньор в друга страна. Честно казано, аз може и да греша, нека адвокат любо да да поправи, но това не се отнася само за партньорства сключени в друга държава. Отнася се за това, че България Разполага с, както става дума, над 60% от двойките си, част от които са еднополови, които живеят без брак. И да, те трябва да имат, ако решат да се възползват от това право, правото да уредят законово отношенията си, за да може да живеят административно по-нормално. И да, ми на мен наистина се базира на това, че а, сигурна съм, че ще има манипулации истерии за това, че а, България е принудена да а, вкара еднополови бракове, да унищожи едва ли на традиционните ценности. Това не е което се иска. Иска се нещо наистина много елементарно, което няма да накърни а, ничий брак и ничий личен живот. Просто да се признава една съществуваща ситуация за много еднополови и много повече разнополови двойки в България. Всъщност, говорим за нещо много базово, като признаване на съществуването на нещо, което иначе някой може да отрича по някакви, примерно, идеологически причини. Но... Така или иначе, еднополовите партньорства съществуват. И пак ще кажа, както и предишния път, когато ми бяхте на гости и са тук в студиото на Хоризонт в момента. За това последно, какво очаквате да се случи от тук нататък? Ако едното нещо, което очаквате е някаква форма на обсъждане на промяна в семейния кодекс... Адвокат Любанова, смятате ли, че ще можете основа на решението на Европейския съд по правата на човека, отново да подновите жалбите на, на, на Дарина и на Лилия спрямо отказите за Центъра за асистирана репродукция, например и Столична община? Ами това са, да, това са въпроси, които по-скоро подлежат на първо изговаряне с тях. А, но на второ място, нали. А... Това, което подлежи да бъде направено тук нататък, това решение трябва да бъде изпълнено. Ние сме вече в контакт с Комитета на Министрите на Съвета на Европа за съставенето на плана за изпълнение на това решение, който, който план се съставя съвместно с Българското правителство. И от тук нататък вече трябва да бъдат предприети необходимите разговори за какви изменения до каква степен трябва да бъдат направени в Семейния кодекс, за да се изпълни това решение. Тъда а, ние сме а, и ще бъдем в а, така, доста продължителни разговори с а, съответните лица, които отговарят за тези промени. Били те Народно събрание и Министерството на правосъдието? Но във всички случаи разбирам, че днес е един ден, който вероятно вие бихте определили като светъл за хората като вас. Така ли? Обръщам се отново към нашите специални гостенки. Лилия и Дарина. Е и за нас като семейство, и за останалата част от нашата общност. Благодаря ви, че ни гостувахте Лилия Бабулкова, Дарина Куилова и тяхната адвокатка Даница Любанова след решението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, че българската държава трябва да създаде правна рамка, с която да признае на практика а, техният а, регистриран брак и да ги признае като съществуващи, като част от а, реалността. Благодаря ви.